Amarraketa goita mairo minutu, Xabi Larrazaba leguna hon. Leguna nahi nara. Bueno, munduko arduaren hiriburuetako bat da adituentzat. Um, ulertu ez teki gu ulertzen dugun, baina ikasteko ez zaigu falta, eta bueno, zaigu bazkari eta falitarako ardorik falta izaten, ez da Xabi? Horri da, behar da, baskarik. Burekin nibiltzen denak badaki hori, ezta? Horri da, barrura sartzeko, bat itxu. Janariak laguntza behar du barruraino sartzeko. Atzo gintzen, Euskalduna Jauregian Bizkaibino, sardo erakusketaren edizio berria, eta nizantzinen. Bai, Bizkaibino zen edizioa izan zen atzo egin zena, eta urten be, barrakastatxua izan dela, esan daiteke. B105 ta un pertsona hurbildu ziren egun osoan zehar euskalduna jaure gira, ardoaren munduko profesionalak, ostalariak, baina baita kaleko jendea be, denek bategin zuten bertan nazioarteko ardo eskaintza zabala dastatzeko. Munduko ardo ezberdinak ezagutu eta probatzeko aukera egon zen zelanez, baina bueno, guardierazietak gabera arte izan zen hori, sarreran 10 euro ordainduta izan be aurreko urte batzutan sarrera doan jarrita, ba bueno, jendetzak larregiskoa izan zen. Etatzo. Eta atzo 2008 pertsona esan bueno. zuten, ba bueno, nahiko haien dezela, aurreko urtean 2000 agonziren, eta orten zertxo bait gehiago, eun bat upategi zeuden ordezkatuta eta hogeita zei jatorri izendapen ez berdin. Horien artean Euskaldunak, zelanez, ez, itxazmendi upategiko ekasegin genuen berba, bizkaiko txakolina zuten beraien txokoan bestak beste, eta bueno, bigarren aldia da bizkaibin ozen zeudela. Zaldu baino gara da erakustia eta daztatzera emate. Da gure hamen ikustu dozen moduan ba, lauren referentzia dauz gaur, da koitzak hamen gauen jenteak eguner eguneroko lan ahiten dugu kalean, e, bai ba, osteleitzako jenteari erakusten dauzko gauen produktuak, bera gaur da egun bat bori, bo, e, bera ere datoz gure gana, ez? eta ba, doko aukera ba, momentu batean ba, katalogo guztia daztatzera emateko. Da, da ni beti izate gote asken ean e, itxekin behar dagoena da lagar dagoa, eze komerzialak ez. Eta hamen deko zuaukera ba probatzeko e, maiz ez diren e, probatzen gauzak. Zintzuk dira baxabi, maize... ba, maiz ikusten edo probatzen ez diren horiek? Hori da, maiz ikusten ez direnak, batez ere jatorriari begiratuta, esoikoak zirelako batzoan ziren hainbat ardo, bestek beste Ego Afrika, Alemania, Txile, estatu batuak zein, zelanda berritik etorriak ziren horietako asko. Horrenbesteko eskaintzaren aurrean gainera, ba jendea jakin minez urbiltzen egi da.